Lecția a șasea Ministerul de interne, ți-am spus deja, obținuse două blocuri de la primăria orașului București, în strada Zăbrăuțiului, care este la jumătatea drumului spre Ferentari, pe partea dreaptă. Văzusem deja aceste blocuri, pe unu și pe doi, le filmasem și le făcusem o mulțime de fotografii. Am arătat casetele în Marea Britanie și oamenii au fost destul de impresionați. Prim-ministrul român de atunci a semnat hârtia. Și asta a fost. Am ajuns în Zăbrăuți în vara anului 1992. Am venit aici împreună cu alți trei voluntari și am așteptat camionul care ne aducea uneltele și restul echipamentului. Înainte de a veni voluntarii și camionul, am vizitat din nou blocurile și nu mi-a venit să cred. În camerele din P1, blocul pe care trebuia să-l luăm noi în primire... Trăiau încă vreo 20 de familii. Nu era deloc ce ni se promisese, ar fi trebuit să primim camerele goale, dar era prea târziu să întoarcem voluntarii și camionul din drum. Deci trebuia să ne mutăm. Atunci am fost foarte dezamăgit, dar mi-a trecut în ziua următoare pentru că voluntarii au zis că o să fie distractiv. Am supraestimat foarte mult starea blocurilor. Deși ar fi trebuit să aibă apă potabilă, presiunea nu era suficientă pentru ca apa să se ridice peste subsol. Toate țevile erau ruginite și sparte. Trebuia să luăm apă de la o din stradă. Toaletele nu cred să fi văzut o perie în ultimii 30 de ani. Erau pur și simplu căptușite cu căcat, Îngrozitor plus lucruri care fuseseră aruncate în dosul țevilor și rămăseseră acolo, de pildă lucruri pentru igiena feminină, din cele pe care femeile obișnuiau să și le fabrice singure, din diverse materiale, pentru că pe atunci nu existau always scoari în România. În prima zi am ocupat tot ultimul etaj, cu excepția camerelor în care stătea familia lui Victor. Am pus toată vopseaua noastră acolo. Victor și soția lui, care erau țigani, locuiau în patru din cele opt camere, iar el s-a dovedit a fi un tip onest. După un timp, Victor a fost de acord să ne punem materialele în camerele goale din partea lui de etaj. Erau în siguranță, pentru că el avea cheile de la ușa întregului etaj. Știu ce vor spune oamenii imediat. Dumnezeu l ai lăsat pe mâna unui țigan Bobsea și alte materiale să aibă grijă el de ele? Dar nu a dispărut niciodată nimic. Nimic. Mai târziu, când a venit poliția și a înființat o mică secție acolo, abia atunci au început să dispară lucruri, pentru că polițiștii erau cei care le furau. Dar asta este o altă poveste. Jumătatea noastră de etaj era goală când ne-am mutat noi, cu excepția unei camere care avea un lacăt imens pe ușă. În cameră erau multe mobilă și alte mărunțișuri, dar mirosea urât și era clar că nimeni nu locuia acolo de mult timp. Noi am lăsat camera așa cum era, adică nu am renovat-o pentru orice eventualitate. Mai devreme sau mai târziu, inevitabilul s-a produs. A apărut proprietarul camerei care voia să se mute înapoi în camera lui. Stătuse la închisoare șase luni și acum fusese eliberat. În final, am reușit să-l convingem să se mute într-o cameră de la parter pe care noi o văruiam. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să aranjăm bucătăria. Aveam un aragaz electric și diverse alte lucruri de gătit. Mâncare aveam. Descoperisem foarte repede de unde o puteam cumpăra. Din piața Ferentari. Era cumva ciudat să mergi la cumpărături, pentru că într-o zi nu vedeai în piață decât ouă, ouă peste tot, iar peste trei săptămâni nu puteai găsi un ou în toată piața. Dispăreau pur și simplu. Aveam probleme pentru că la început nu știam ce să cumpărăm și ce nu. Carnea, cartofii și legumele de sezon se găseau mereu din belșug. Îmi închipui că eram într-o țară în care lumea stătuse mult timp la coadă la carne, iar acum se înfrupta din ea. Era carne peste tot. Carne, carne, carne. Mie îmi place la nebunie carnea, eu eram un paradis. Mai ales că veneam dintr-o țară în care carnea era atât de scumpă, cu adevărat scumpă, într-o țară în care carnea se găsea din plin și era relativ ieftină. Dar pentru vegetariani era mult mai greu. Mai ales că românii nu puteau să înțeleagă cum de există persoane cărora nu le plăcea carnea. Vegetarienii aveau o viață grea în România. În afară de faptul că nu găseau feluri de mâncare fără carne, dacă mergeau la un restaurant și cereau doar cartofi prăjiți, chelnerul le explica că nu le putea aduce cartofi fără friptură sau cereau o supă de legume și se trezeau cu o ciorbă de văcuță din care erau scoase bucățile de carne. La câteva săptămâni, după ce ne-am mutat în bloc, am primit o vizită de la Renel. Citeau contoarele din camere și au ajuns și la ale noastre. Nu avem niciun contor. Nu aveam pentru că atunci când începusem să renovăm, am văzut pe perete aceste mici cutii negre cu vreo două siguranțe vechi și un contor. Ne-am gândit că nu avem nevoie de ele și în naivitatea noastră am luat un ciocan și le-am scos din perete. Câteva luni la rând, tipii de la Renel au tot venit. Trebuie să citim contoarele, nu avem contoare. De ce nu aveți contoare? Și ne-am gândit că asta este birocratia care a luat-o razna și există o singură cale de a învinge birocratia. Nu știm de ce nu avem contoare. Când ne-am mutat, nu erau. Tipii s-au scărpinat în cap, noi ne-am scărpinat în cap și ei au plecat nelămuriți. Am avut de atunci timp de 5 ani, poate, electricitate pe gratis, numai pentru că nu aveau ce contoare să citească. nu venea să cred că exista un sistem atât de birocratic, prin care ne puteam strecura doar spunând nu putem plăti electricitatea pentru că nu avem contoare. Și tot lanțul birocratic se oprea aici. Nimeni nu a venit vreodată să ne instaleze vreun contor. Pentru mine era uimitor. Munceam foarte mult, răzuiam pereții și frecam podelele, deci eram murdari Și aveam nevoie de dușuri dese În acea perioadă nu aveam apă curentă în bloc Și trebuia să rezolvăm într-un fel Situația dușurilor Am fixat o cană de un cârlig în tavan În mijlocul unei camere Pe care am numit-o baie Aveam doar o bucate de frânghie Legată de cană și trăgeam de ea Ori de câte ori mai voiam apă Încălzeam apa pe aragaz Făceam duș așa Era eficient și mergea Era diferit, nou era minunat pentru voluntari. Nu că eu n-aș fi fost voluntar, dar când faci duș așa, săptămâni la rând, elementul de noutate dispare. Eram disperat după un duș ca lumea. Incredibil, și acum îmi amintesc primul meu duș. Câțiva inși din partea locului ne-au spus că putem face duș contra unei sume mici. Foarte interesați, am urmat indicațiile lor și am ajuns la o coadă în fața unei clădiri lipite de blocul de vis a -vis. Era... Casa boilerului, care încălza apa pentru blocurile din zonă. Am văzut atunci că oamenii intrau unul câte unul acolo și ieșeau curați după câteva minute. Wow! Atât de simplu! Noi dădeam doar câteva pliculețe de șampon, de cremă de mâini sau alte mostre și intram. Acolo lucrau numai femei, așa că mostrele erau de mare interes pentru ele. Tot ce trebuia să facem era să stăm la coadă și să intrăm când ne venea rândul. Dar pentru că le dădeam la schimb lucruri care nu se găseau în magazinele din București, femeile de la boiler nu ne lăsau să mai stăm la coadă. Săracii localnici trebuiau să aștepte. Aveam parte de tratament preferențial, iar nouă nu ne plăcea asta. Am insistat să stăm și noi la coadă ca toată lumea, iar lor asta li s-a părut foarte ciudat. Apa fierbinte era atât de minunată că nici nu o pot descrie. Împrejurimile nu erau însă la fel de luxoase ca apa. În față era un zid verde închis, iar pe lateral erau paravane de sticlă cubică, fără ușă, așa încât toate femeile care lucrau acolo te puteau vedea. Iar dușul era o țeavă îndoită în diferite forme pe care apa venea în torent. Pe perete, pe țeavă sau pe paravanele de sticlă cubică erau acești Cred că erau roșii, dar nu roșu deschis, roșu pur și simplu, viermișori. Erau sute, sute și stătea acolo făcând duș în mijlocul lor, dar era un duș minunat. Stăteam la coadă zilnic și începeam să simțim că facem parte din comunitate. Cred că și oamenii ne vedeau ca fiind parte din comunitatea lor. Într-o zi am văzut următoarea scenă. În fața mea a intrat la duș o țigancă deosebită, mult mai înaltă decât țigăncile obișnuite, care cred că lucra la depozitul de cărbune din spatele blocurilor. Probabil, sorta cărbunele. Într-o amiază de vineri a venit de la depozit și a așteptat la coadă împreună cu ceilalți. Era toată plină de cărbune din cap până în picioare. Și singurul lucru pe care îl puteai vedea din ea era albul ochilor. A intrat la duș cu punga ei și a stat acolo cel mai mult dintre toți. Dar când a ieșit, a trebuit să clipesc de două ori pentru că nu mi-a venit să cred că era aceeași femeie. A apărut purtând o rochie superbă și bijuterii și era clar că ieșea în oraș. A fost o transformare totală în doar zece minute. Tot în prima săptămână am descoperit un băruleț la colțul străzii pe care noi l-am botezat la Constanța, pentru că așa se numa patroana O femeie voinică de vreo 50 de ani Care purta mereu un maieu cu găuri Prin care ieșeau sfârcurile sângul în sus și dreptul în jos Barul era în casa ei O căsuță cu o curte în față Și două camere Care aveau un hol mare între ele Camerele aveau mobilă Foarte ieftină Era doar un bar ieftin și mizer Unde se adunau localnicii Toți siganii din cartier beau aici Și noi ne-am gândit ce bine un loc ieftin nu că am fi zgârciți, scoțienii sunt zgârciți, iar noi aveam cu noi câțiva voluntari scoțieni. Era totuși ciudat că ne simțeam bine acolo, ne simțeam de-ai casei. Dădusem înainte ceva vopsea celor care ne ceruseră și oamenii se apucaseră să vopsească gardurile și fațadele caselor. Ne împrieteniserăm și se crease un plăcut spirit al comunității. Seara, după lucru și duș, era întotdeauna o plăcere să mergem la Constanța. În acea vreme, berea nu era pasteurizată, așa că dura două-trei zile. Trebuia să fim foarte atenți ce beam. Dacă luai o bere mai veche de trei zile, a doua zi nu te mai ridicai de pe toaletă. Iar Constanța rămânea destul de des fără bere. Închipuieți prima zi în care am ajuns noi acolo. Eram 12 voluntari în total, iar femeile beau cot la cot cu bărbații. După o oră, nu mai era bere. Așa că am început să bem vin și am terminat și vinul. Nu voiam să trecem pe tării, băuturi pe care le consumau localnicii, de exemplu palincă, vodcă sau rom. Am venit și a doua seară și probabil Constanța s-a gândit, wow, asta e ziua mea norocoasă, o să fiu milionară, o să apuc să mă pensionez bogată. Noi am încercat să explicăm cum puteam mai bine avantajele economice ale situației. Dacă reinvestea banii pe care noi îi cheltuiserăm cu o seară în urmă, cumpărând mai multă bere, noi veneam din nou și beam mai mult. Dar dacă continua să rămână fără bere și vin, mergeam în altă parte. Draga de Constanța s-a trezit la finele unei seri cu o mică avere și a aflat la sfârșitul următoarei că nu trebuie să arunce banii pe vreo rochie sau mai știu eu ce. La Constanța a devenit a doua noastră casă și ne-am împrietenit acolo cu localnicii. Discutam cu ei, jucam cărți și șah, ei jucau șah mult mai bine decât noi și ne băteau des. Viața se învârtea în jurul acestor patru locuri din Ferentari. Joan House, piața, boilerul și barul la Constanța. La câteva săptămâni, după ce ne-am mutat în zăbrăuți, Adriana, care a fost traducătoarea noastră pentru o scurtă perioadă, mi-a zis că nu pot locui acolo pentru că țiganii or să mă umoare. Da, vezi să nu. Nu puteam opri totul pur și simplu. Blocurile erau deja închiriate de noi pe 10 ani. În Anglia fusese pus în mișcare un întreg mecanism care aduna voluntarii, strângea ajutoare și bani, aveam un birou acolo. Era un întreg sistem care lucra pentru ce se întâmpla aici. Adriana s-a dus la Ministerul de Interne și cei de acolo au fost de acord să înființeze o mică secție de poliție la Joan House. Așa că una dintre camerele de la parter a devenit secție de poliție. Noi nu eram foarte fericiți să avem un polițist înarmat și trei soldați cu calașnicoave care ne beau cafeaua, ne mâncau mâncarea și în general făceau pagube. Unii dintre ei se îmbătau și foarte tare. Localnicii știau că poliția e acolo, așa că intrau des în blocul nostru ca să facă tot felul de reclamații. La scurt timp au insistat să se mute la etajul unde locuiam noi. Nu mergea foarte bine. Asta însemna și că eu nu puteam avea nici un pic de intimitate în perioadele în care nu locuiau acolo voluntari. Eram blocat, dacă vrei, cu un polițist și trei soldați pe lângă celelalte familii. Tot ce voiau ei era să bea și să petreacă, iar eu voiam să mă relaxez. Pusesem cu voluntarii și muncisem din greu, așa că voiam să fiu singur. Uneori, seara... Voiam să ies în oraș, iar în 92 nu erau încă restaurantele pe care le găsește acum peste tot. Singurul de care am dat a fost Minion din piața Amzei. Dar dacă voiam să mă distrez puțin, să văd un spectacol, puteam merge fie la Hotel Lido, fie la Ambasador, peste drum, pe Maghierul. Astea erau singurele locuri în care îmi puteam permite să merg. Într-o seară am vrut să ies în oraș, să scap de polițiști și să mă distrez puțin. Așa că m-am îmbrăcat elegant și am dat să plec. Polițiștii au zis, unde mergi? La hotel Lido. Nu mergi singur. Unul dintre noi trebuie să meargă cu tine. De ce? Trebuie să te apărăm. Avem ordin să te apărăm. Nu, aveți ordin să apărați proprietatea de aici, nu pe mine personal. Nu am nevoie de bodyguard, mulțumesc. Nu, nu, trebuie să venim și noi. Apoi mi-am dat seama. Stai puțin, vor doar o masă la restaurant. Una din partea lui Ian Tilling. Uitați, îmi pare rău, dar nu am bani. de bea am bani pentru mine. Oricât de mult aș vrea, nu pot să vă cumpăr nimic. Nu, nu, venim cu tine. Închipuieți că mergeam pe pieptănari cu un polițist și doi soldați de o parte și de alta. Când am coborât la metrou, s-au așezat toți în jurul meu. Era teribil de neplăcut. Mă gândeam cum o să pot să stau la hotelul Lido, să mănânc și să mă bucur de un spectacol de cabaret cu toți tipii ăștia în jurul meu. Am ajuns acolo și am decis că situația era disperată. Și cum situațiile disperate cer soluții disperate, am găsit una. I-am spus polițistului, care vorbea destul de bine englezește, de ce nu intrați voi întâi? Rezervați-mi o masă și vin și eu în câteva minute. Merg doar până la toaletă. Bine. Ei au intrat în restaurant, eu m-am repezit afară și am fugit vis-a-vis -vis la Hotel Ambasador. Unde m-am așezat la masă, am mâncat excelent, am băut nenumărate beri și am urmărit un spectacol de cabaret fantastic. Am ajuns acasă pe la două dimineața. Credeam că o să fiu arestat și a zvârlit în închisoare după felul în care s-a purtat polițistul cu mine. Devenise teribil de agresiv. Ce s-a întâmplat? Eram ok? Se îngrijoraseră și sunaseră să mă caute și la alte secții, mi-a spus. Nu am de unde să știu dacă era adevărat sau nu. Le-am spus doar că am intrat în restaurant și nu i-am văzut. Dacă m-au crezut sau nu, asta nu-i treaba mea. Nu-mi plăcea nici faptul că polițiștii erau destul de violenți cu localnicii. Dacă îi prindeau furând ceva, îi băteau pur și simplu. Bogdan și Cristina, doi frați din vecini, au fost prinși furând. Când am venit acasă într-o seară, Bogdan era legat de calorifer în secție și sângera la nas și la gură. Cristina plângea ușor în colț, dar la ea nu se vedeau urme de violență. Sigur însă, Bogdan fusese bătut. Localnicii erau țigani, români foarte săraci, oameni disperați de la periferie, toți ocupând ilegal garsonierele acelea fără apă curentă, fără electricitate, unele chiar fără geamuri. Familii întregi locuiau în camere de 9 metri pătrați, claie peste grămadă, părinți, copii, uneori și bunici. Cei care luau un salariu erau la munca de jos, adunatul și spălatul sticlelor sau măturatul străzilor. În timpul iernii stăteau numai înăuntru. Vara însă se mutau afară. Atunci gătitul devenea o ocupație comună și se făcea la un foc mare. Paturile se scoteau și ele afară, acolo dormeau și trăiau, mai ales siganii. Principala activitate părea să fie spălatul sticlelor. Aveau butoaie enorme de metal, pline cu apă, venau cu sacii plini de sticle și își petreceau cea mai mare parte a timpului spălându-le. Apoi puneau sticlele din nou în saci și le duceau la magazinul de la care încasau garanția. Era atât de mult gunoi înzăbrăuți? Țiganii aveau un sistem foarte convenabil de eliminarea gunoiului. Pur și simplu deschideau fereastra și la aruncau afară. Păceau asta de câteva ori pe zi. Foarte repede, mormanele de gunoi ajungeau la ferestrele camerelor de la primul etaj. Probabil că în ierarhia țigănească nu era posibil ca aristocrația să locuiască la parter sau la primul etaj niveluri rezervate plebei. Odată, am aranjat să vină câteva tractoare să curețe zona. Eu stăteam pe treptele de la Joan House. Un tractor era aparcat în apropiere, tipii strângeau gunoiul și îl puneau într-o remorcă. Cei care făceau asta erau și ei țigani, dar nu țigani din zăbrăuți. Fuseseră probabil angajați de primărie. Țiganii de acolo au văzut ce se întâmplă, iar unul dintre ei a alergat la un muncitor, i-a luat lopata și a rupt-o pe spate. Mă aflam la 10 metri și am fugit spre ei. Cum îndrăsnea cineva să-l bată pe cel care încerca să facă curat în zonă? I-am luat din mână lopata ruptă. S-a întors, gata să se ia la bătaie cu mine, când toată lumea e izbucnit, lasă-l în pace, este englezul nebun, lasă-l în pace. Și tipul doar s-a uitat la mine și a plecat, dar muncitorul bătut și ceilalți fugiseră deja și nu s-au mai întors. A trebuit să vină altcineva să ia tractorul și remorca. Și asta a fost. Nimeni nu a mai venit vreodată să curețe zona. Bărbații erau sexul dominant. Foarte rar erau implicați în activități domestice ca spălatul, curățenia sau gătitul. Se pricepeau de minune să dea sfaturi. Se pare că asta făceau mai tot timpul. Certurile erau mereu interesante pentru că porneau doar de la doi oameni care țipau unul la altul. Destul de repede se implicau din ce în ce mai mulți dintre cei care stăteau în grupuri mari pe margine și se uitau la cei care începuseră să se certe. Deci aveai doi oameni care se certau și susținătorii fiecăruia dintre ei pe margine. Și atunci începea spectacolul. La un moment dat, suporterii începeau să se certe între ei, iar în final toți se certau și se amenințau unul pe altul. Atunci bărbații mergeau la nevestele lor, iar femeile scoteau din sân cuțite uriașe. Pentru că femeile erau cele care purtau asupra lor cuțitele și armele în general, nefiind controlate de poliție. Deci scoteau aceste cuțite. Erau amenințări serioase, iar mulțimea țipa de pe margine să se întâmple ceva. Bătaie, bătaie, bătaie! Dar eu nu am văzut niciodată o bătaie cu cuțite. Țiganii păreau să fie obișnuiți numai cu amenințările. Am văzut numai bătăi cu pumnii, cu picioarele și corp la corp. Interesante erau și certurile dintre femei și bărbați. Îmi închipui că fundul unei femei este ceva teribil de insultător pentru populația romă. Dacă un tip supără o femeie și dacă femeia era destul de curajoasă și se simțea în siguranță, pentru că tipul era beat ca să facă ceva, ea se întorcea cu spatele la el, își ridica fustele, își dădea jos chiloții și îi arăta fundul. Și trebuia să fi văzut acele funduri mari... Era evident ceva insultător și provoca efectul scontat, pentru că bărbații deveneau tare agitați când li se întâmpla așa ceva. Nu aveam televiziune tot timpul. Eu aveam un televizor alb-negru, așa că nu știam nici măcar dacă programele erau color sau nu. Se Seara tot ce vedeam la televizor era o persoană citind ceva de pe o foaie de hârtie. Asta dura ore întregi. Era cel mai plictisitor program de televiziune pe care l-am văzut în viața mea. Dar odată pe săptămână era Dallas. Dallasul fusese și se terminase cu ani în urmă în Marea Britanie. Aveam deci o șansă unică de a vedea episoadele pe care le pierdusem. Dallasul era minunat pentru că era în engleză. Îmi plăcea sau nu, eram lipit de televizor, numai ca să-mi aud limba maternă. Și când era Dallas la televizor, totul se oprea. Voluntarii fugeau să-l vadă și localnicii la fel. Sunt sigur că toți românii credeau că Dallasul prezenta stilul de viață normal în America. Toți credeau că există ferme uriașe, că toți erau la fel de bogați, iar în America toți bărbații arătau ca Bobby și toate femeile ca Pamela. De câte ori nu m-am izbit de prejudecata, ești străin, ești bogat? Dar am înțeles de unde venea această idee. De la Dallas mi se trăgea. Numai că nu mi-a zis nimeni ce atrăgător ești ca Bobby. Dallas a fost primul serial... Iar cele care au urmat au întărit această idee. Apariția PROTV-ului în 1995 a schimbat stilul de petrecere a timpului liber al românilor. Din ce în ce mai mult oamenii stăteau în casă uitându-se la televizor. E adevărat că PROTV-ul dădea atunci filme foarte bune pe care nu le văzusem mâncă în Marea Britanie. Terasele se goleau, oamenii nu mai ieșeau seara la plimbare în oraș. Televizorul devenise evadarea lor zilnică. Veneau de la lucru, dădeau drumul la televizor și stăteau în fața lui toată seara. Asta era puțin trist. Oamenii căutau distracția instant și nu mai petreceau la fel de mult timp împreună ca atunci când existau un singur post de televiziune. Nici nu se mai vizitau la fel de des ca înainte. Nunțile în Zăbrăuți erau sălbatice. Vreau să spun că durau și durau și durau. O nuntă în Anglia este o petrecere destul de liniștită care înseamnă slujba la biserică și imediat după aceea masa la restaurant. Nunțile țigănești erau zgomotoase, semănau mai mult cu o sărbătoare. Era sărbătoare din clipa în care oamenii se adunau pentru a merge la biserică. Întreaga comunitate lua parte la petrecere, nu doar familiile și invitații. Când petreceau, petreceau ca nimeni alții. Toată zona se trezea la viață și o ținea așa 48 de ore, uneori chiar mai mult. Se dansa mult și de multe ori îmi făceam griji pentru că femeile dansau foarte provocator și senzual. Când dansesc cu o țigancă, ea face dragoste cu tine în timpul dansului. Și eu mă uitam prejur și mă gândeam, Dumnezeule, data viitoare trebuie să-mi găsesc o bunicuță cu care să dansez. Dar bărbații nu erau geloși. Când petreceau, petreceau. Nu am văzut niciodată certuri, în cursul acestor petreceri, deși erau o mulțime de scandaluri în viața de zi cu zi. Deși cunoșteam obiceiul românesc de a-i da cuplului proaspăt căsătorit sume foarte mari ca invitat la nuntă, eu le dădeam mirilor cadouri luate din ajutoarele pe care le primeam din Marea Britanie. Spre deosebire de nuțile de aici, în Anglia, tradiția e ca tatăl miresei să-i să plătească nunta, așa că invitații mănâncă pe gratis și nimeni nu se așteaptă să dea vreun ban la sfârșit. Da, dai un cadou, dar valoarea cadoului este nimic în comparație cu ce se așteaptă lumea să plătești aici, când mergi la o nuntă. Acest obicei mi se pare destul de ciudat. La una dintre primele nunțe la care am fost, cuplul și-a cumpărat din banii de la nuntă un apartament. Cred că în acele zile tariful era de vreo 50 de dolari de persoană, deși de la mine ca străin se așteptau la mai mult, poate chiar la dublu, și eu apăream cu un cadou. Așa s-a întâmplat la un botez, unde am aflat prima dată de acest obicei. Era botezat copilul unei familii care locuia în bloc cu noi. În timpul petrecerii, maestrul de ceremonie a început să anunțe câți bani dădea de fiecare. Ne-am simțit foarte prost, foarte zgârciți, pentru că atunci când ne-a strigat numele, am zis «Noi îi dăm copilului un pătuț și hăinuțe». Localnicii aveau obiceiul să taie porci de Crăciun, urmând un întreg ritual. Primul porc pe care l-am văzut sacrificat a fost cel de pe treptele blocului P2. A fost una dintre cele mai înspăimântătoare experiențe din viața mea. Am auzit țipete și la început am crezut că sunt ale unui copii. Apoi m-am uitat pe fereastră și am văzut niște tipi cu un porc, iar unul dintre ei a înfipt o șurubelniță în gâtul lui până când a țâșnit sângele. Nu-mi venea să-mi cred ochilor. Sufeream aproape fizic văzând ce se întâmplă. Apoi a urmat tortura părlitului cât porcul mai era în viață. Îngrozitor! Vedeai des și cum taie gâtul găinilor, iar aceste găini decapitate să reau de colo-colo. În Marea Britanie avem abatoare în care sunt omorâte animalele departe de ochii oamenilor, iar noi nu facem decât să le mâncăm. Am aflat despre copii din Anglia care nu știau de unde vine laptele. Cum de unde? Dintr-o cutie. Nu știu cum arată o vacă. Singura pe care o văzuseră vreodată era cea de pe ambalajul pachetului de hamburger de vită. Nu vrem să știm, pur și simplu. Știi cum se spune, nu-mi place să mănânc ceva pe care l-am privit în ochi. Înainte de a o cunoaște pe Mitu Doina, o persoană importantă în viața mea de atunci, dădeam telefon acasă o dată sau de două ori pe săptămână de la Palatul Telefoanelor din centru. Mergeam în grup ca să ne ridicăm moralul între noi. Făceam două-trei ore de la John House până acolo. Drumul cu metroul, plimbarea pe jos până la palat și înapoi. Trebuia să pierdem o jumătate de zi pe un telefon de câteva minute. Așa că locul a devenit repede cunoscut, drept centrul de stres al Bucureștiului. În holul intrării principale erau șiruri întregi de telefoane, vechile telefoane albastre cu monede, nu cele portocalii cu cartele de acum. Nu puteai da telefon în străinătate decât de la o poștă specială, de la biroul central care se afla în interiorul clădirii. Intreai acolo și, wow, câte formalități! Trebuia să ne scriem numele, adresa, numărul pașaportului, numărul de telefon la care sunam, țara și câte minute voiam să vorbim. Hm, nu știu, cred că trei minute și jumătate, poate cinci. Plăteam în avans pentru timpul alocat pe care îl notam pe hârtie. Și făceam asta în timp ce stăteam la coadă. Era o coadă imensă, care de cele mai multe ori ieșea din clădire. Era plin de străini. Nu europeni, ci străini din orice altă țară la care te-ai putea gândi. Cred că europenii stăteau în hoteluri din care se putea suna. La coadă erau, deci, africani, arabi și români, normal. Românii dădeau telefoane interne în același fel. Vreau să spun că și ei trebuiau să stea la coadă. Iar noi, inevitabil, ne așezam la coada care nu era cea bună. Nu la cea pentru Europa, ci la cea pentru Africa sau pentru provincie. Fiecare continent avea coada lui. Trebuia să ne așezăm din nou la coadă, după ce o găsim pe cea bună și o luam de la capăt. Era îngrozitor. Apoi, cu faia de hârtie în mână, așteptam să ne cheme la telefon. Anunțul putea fi făcut după câteva minute sau după o oră și ceva, nu știe niciodată când. Și deodată anunțau la difuzor țara fără numărul de telefon. Iar când o făceau, oricum spuneau numele țării în românește. Așa că nu știam niciodată care dintre noi trebuie să meargă la cabina telefonică. Cel care răspundea la telefon spunea pur și simplu Scuzați-mă, cine sunteți? Sunt mama lui Billy." Atunci îl strigam pe Billy și îi dădeam telefonul. Dacă aveam noroc, era chiar mama la telefon. Doamne ferește să fii vrut să dai două telefoane." Stăteai în cabină la telefon vorbind cu maicăta, și să deau legătura cu cel de-al doilea număr în altă cabină. Dacă îl pierdeam pe-al doilea, asta era. Trebuia să stau la coadă din nou ca să-mi recuperez banii. De fapt, numai o parte din ei, pentru că mă taxau pentru conectare. Apoi am cunoscut-o pe Mitu Doina. Mitu Doina locuia în blocul de vis-a-vis. -vis. Avea un telefon, ca majoritatea oamenilor din Petrei, Pur și simplu pentru că locuiau cu toți ilegal în apartamentele lor. Avea și o fetiță care se juca împreună cu alți copii și cu voluntarii în față la John House. S-a dus vestea că aveam nevoie disperată de telefon, iar noi nu îl puteam avea pentru că nu eram proprietarii blocului. Atunci, Doina ne-a propus să ne legăm la telefonul ei, iar noi îi plăteam abonamentul și puținele ei convorbiri. Am tras un cablu telefonic de la fereastra ei la blocul nostru și am deschis o linie de interior. Adusesem oricum din Marea Britanie echipament și aveam o centrală telefonică în toată regula. A mers așa până când Rom Telecom a primit o plângere și a devenit suspicios față de firul telefonic întins de la un bloc la altul. A venit de la ei o echipă destul de furioasă și ne-a spus că nu putem face chestia asta. Am încercat să le explicăm oamenilor de ce nu putem avea propria noastră linie telefonică, dar nu au vrut să ne asculte. În cele din urmă, i-am echipat pe cei șase cu cizme de cauciuc, veste și mănuși. Erau singurii tipi. Rom Telecom din tot Bucureștiul care purtau echipament de protecție modern de un portocaliu fosforescent. Așa că au fost de acord să instaleze o linie telefonică neoficială, cu același aranjament ca înainte, numai că de data asta cablul trecea prin subsolurile celor două blocuri. Cum au făcut-o numai Dumnezeu știe. Asta este povestea liniei telefonice și a lui Mitu Mitu Doina. O altă chestie interesantă despre telefoane e că îți dădeai seama că sunt ascultate, mai ales prin 90-91. Când sunam în Marea Britanie, dacă se întâmpla să ne plângem cumva de condițiile de aici sau de România, telefonul se întrerupea imediat. Am observat asta și cu timpul ne am obișnuit, așa că, ori de câte ori voiam să punem capăt convorbirii, începeam să timp pe seama României. Din când în când ne duceam la cumpărături în centru, supermarketul unic. De pe magher, era nemaipomenit. Puteai găsi orice acolo, mă rog, aproape orice în comparație cu piața noastră din cartier. Dar trebuia să reziști la sistemul celor trei cozi dacă voiai să ai privilegiul de a-ți face cumpărăturile acolo. Mai întâi să-ți explic sistemul. Trebuia să stai la coadă până ajungeai la Tejgeaua unde... Îi arătai vânzătoarei ce voiai să cumperi. Ea punea pachetul parte și scria prețul pe o foaie de hârtie însuroasă. Apoi fugeai să stai la o altă coadă ca să achiți. După ce plăteai și îți luai înapoi hârtiuța, împreună cu un bon, stăteai la o a treia coadă pentru a ajunge la aceeași tejgea la care făcusești prima coadă ca să-ți iei pachetul. Minunat! Ai obosit deja? Era o mare pierdere de timp și de energie dar asigura multor oameni un loc de muncă. În acele zile, vedeam adesea magazine în care o bucată de sfoară bloca intrarea. Și asta se întâmpla în timpul programului. Dacă ne strecuram pe sub sfoară sau mutam scaunul de care era legată și intram în magazin, auzeam dinăuntru același strigă de inventar, inventar, ce dracu însemna inventar? Și de ce trebuiau să-l facă în orele în care lumea venea la cumpărături? Eu știam că inventarul se face după ce închizi, când ai terminat vânzarea și vrei să afli de ce mai ai nevoie. Când voiam să ne distrăm, mergeam la hotelul intercontinental. Nu uita că trăiam în ghetoul din Ferentari și, din când în când, voiam să mergem și noi într-un loc drăguț, mai ales că știam că acolo vin mulți străini. În mijlocul holului, la vremea aceea, era un bar circular cu vreo 20 de scaune care se numea The German Bar. În timpul zilei stăteau acolo tot felul de oameni, dar după șapte seara, toate scaunele sau aproape toate erau ocupate de domișoara trăgătoare și disponibile. Normal că erau prostituate. Iar vis-a-vis -vis puteai observa pe deoparte cupluri de străini, oameni tineri sau mai în vârstă, care venau în România ca să adopte copii și oameni de afaceri arabi. Era un amestec interesant, nu ți se pare? Dar și mai interesant era să le observi pe aceste prostituate. Nu se putea să nu fie agățat pentru că ți se uitau drept în ochi și încercau să te seducă în fața tuturor și făceau orice pentru asta. Chiar și figura Sharon Stone, cea din filmul Basic Instinct, Dar înainte să fi făcut Sharon Stone, cred că tariful era 100 de dolari. De ce spun bărbații întotdeauna cred când e vorba de prostituate? Deci tariful era 100 de dolari. Odată am asistat la următoarea scenă. Un om de afaceri arab încerca să lămurească două din aceste doamne, că nu are destui bani, deși le voia pe amândouă. După multe discuții, am văzut cum arabul și-a scos inelul de pe deget și l-a arătat fetelor. Era presupun un inel de aur cu o piatră. A urmat o secvență pe care nu o vezi decât în filme. Una dintre prostituate s-a uitat la inel, a mușcat puțin din el și i-l-a dat înapoi afaceristului. Cum poți să-ți dai seama dacă un inel iese din aur doar mușcândul? Poți. Cum așa? Nu poți. Eu vedeam țiganii făcând asta. Și dacă așa își dădeau seama țiganii, înseamnă că se poate. În sfârșit, arabul a ieșit fericit din hol la brațul ambelor doamne după ce inelul a alunecat ca din greșeală în poșeta uneia dintre ele. Asta era lumea mea cea nouă cea pe care o descopeream zi de zi, cea din și cea din afara ghetoului.